За українськими підручниками, де писалося, що щасливе життя дала їм радянська влада, завойована українцями вкупі з російським народом і в основному завдяки російському брату. Вони не вельми переймалися тим, не марширували в піонерських загонах, їхнім приділом були батіх та чепіга або каламашка, возити соснові шишки та хмиз на паливо. Віра в ідеали? Чи була вона? А що таке ідеали? Знову ж таки, була віра в городу, корову, сокиру, з якої їздив красти сухостійний сосняк. Але й не було ніяких сумнівів відносно того, що написано в підручниках. Воно існувало як даність. І мова, якою розмовляв також даність. У Києві чув довкола себе майже суспіль російську мову. На вулиці, в магазині, в трамваї. Дуже часто калічену, покруч В університеті, зазнайомившись із дівчиною, котра розмовляла по російськи починав соромитись своєї мови. Надто тут брали гору дівчата з романо-германського, майже всі красуні, заможних родин, мов би з якогось іншого вищого світу. Чимало хлопців села також переходили на російську. Він і сам в магазині, в трамваї, аби не привертати до себе уваги надто після одного випадку, коли попросив передати на квиток, і пишна дама в короніки зауважила, «А ви не можете по-культурному?» І він знітився, і бокнув, «Я з села!» І всі в трамваї засміялися. Почав розмовляти по-російському. Йому навіть подобалося говорити по-російськи. «Разві ви не віддіте?» Соковито, чтокаючи та чавокаюче, мовляв, «І ми не ликом шиті». Перше що його затривожило, захвилювало, змусило задуматись на третьому курсі, коли по всьому університету, в групах, на загальних зборах проробляли громилий вірш Володимира Сосюри Любіть Україну. Знайшли чимало Сосюриних підспівувачів. Один науковець захищав дисертацію по творчості Сосюри, другий писав на дисертацію відгук, третій виступив у пресі. В нищівних статтях, виступах на зборах говорилося, що вірш Сосюри «Шкідливий, там йдеться про Україну поза часом, ідеалізується її минуле, недотримано класового принципу». Олег взяв в бібліотеці томик Сосюри і кілька разів прочитав «Любіть Україну». У вірші говорилося про стяги пурпурові, зойки гудків, електровози, братні народи. Нічого не міг утянути. І закрадалася думка, що тут щось не так, що б'ють сосьору за інше, за те, що поет Палко любить Україну, закликає до того інших, і що та декларована партія любов до України не зовсім справжня, що любити Україну не рекомендується. До того, що Олег вернувся на батьківський круг, на терен рідної мови прислужився і приклад однокурсника Вадима. Той пройшов війну, закінчивши її в капітанських погонах, з трьома орденами був найавторитетнішим студентом на курсі. І скрізь всюди рівно, без виклику, розмовляв українською мовою, навіть тим викладачам, які читали по-російськи. І до того курсу були тільки російські підручники, відповідав по-українськи. Олег перейняв о той його штиб але ні зі спротиву до проросіщення, не з якихось там патріотичних почуттів, а просто знайшов те для себе найприйнятнішим, природним, зручним. Трохи розхвилювався, рознуртувався після того, як йому на кафедрі було визначено тему, і він прочитав основні матеріали з Коліївщини. Вразило, як російський уряд, високі і нижчі військові урядовці – Тривалий час підтримуючи гайдамаків. Росії за тодішніх політичних обставин це було вигідно. Під'южуючи їх, захищаючи як єдиновірців, у критичний момент підло зрадили. Генерал Кричетніков, полковник Гур'єв, підступно заманили залізняка та гонту до себе на банкет. І там похапали їх. Приспали, приколихали солодкими похвалами неживого та інших гайдамацьких ватажків, дарували їм коштовні каптани та шаблі, а потім в'язали сирицею, одягали на шиї рамінні удавки, катували та мучили, запродували своїм одвічним недругам-полякам, а ті не шкодували батогів та куль. Споїли приспали гайдамацьке військо в яру під уманню і пробудили його гарматними випалами, розстрілювали в притул, Близької відстані, сонних, беззбройних. Пізніше випадково Олег читав у якомусь журналі розповідь внучки Кречетніку про те, що її дідна старість катувався тим злочином, звинувачував всьому царицю Катерину, бив поклони. То одвічний треб росіянина проливати безневинну кров, чинити злочини, а потім набивати на лобі гулі. Олег розумів, що в дисертації доведеться все те обійти, одбутися кількома загальними фразами. І вперше йому заприкріло. Аж трошки потменіло в очах світла наука історії, але примирився з тим. Всі це знають, всі так роблять. Тепер він стривожився не на жарт. Панікував внутрішній домовичок-охоронець, який завжди зичить нам добра. Не вважаючи, яким чином і якою ціною воно дістанеться нам. Бо він помирає разом з нами, а совісті позбавлений. Совість може залишатися у якихось ділах, словах, але вона мала супроти всього нашого життя. А що коли чорний провокує? Мовчати, мовчати, не одгукуватися. За тими думками, за тією Веремією в голові, навіть пропустив чималий шмат розповіді чорного. Максим з дитинства проживав у Медведівці, в матерної сестри Долинчук-Палашки, келемарниці, а та доводилася сестрою Мелхіседекові. «Тепер Петриєш?» Мелхіседек на нього взяв приціл здавна, послав на Січ».